pista 32. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drimba. Volumul 1, pagina 356. Agricultura și meșteșugurile. Sursele principale de venituri ale statului indian erau agricultura, comerțul și monopolurile. În epoca vedică, pământurile aparțineau familiilor organizate în comunități sătești. Pământul nu putea fi vândut unuia care era străin de acel sat. Produsul agricol de bază era orezul, apoi ortul, grâul, meiul și trestia de zahăr. Se cultiva cânepă și încă din mileniul al treilea, înaintea erei noastre, bumbacul, lună ce crește pe pomi, cum îl numeau romanii. Se foloseau îngrășămintele naturale și se practica rotația culturilor. Aratul se făcea cu doi boi, țăranul stând pe plug. Încă din primele timpuri ale dominației arienilor, erau trei categorii de proprietari, cei care își lucrau singur pământul, cei care îl lucrau cu lucrători plătiți și cei care îl dădeau în arendă. Începând din secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, regii au căutat să-și revendice proprietatea întregului sol. De atunci s-au constituit marile proprietăți, de pildă, ale templelor. Cele mai întinse proprietăți fiind cele ale regelui, în realitate, ale statului. Din această epocă, începând săparea și întreținerea canalelor de irigație, a rezervoarelor de apă și a digurilor, a revenit în sarcina statului, care le efectuat prin prestațiile obligatorii ale țăranilor. Nota 1 Din jurul anului 1661 datează un asemenea bazin colector artificial, gigantic înconjurat de un zid lung de 20 de kilometri. Închei nota în jurul gospodăriei țăranul ținea oi, porci, vaci, bivol sau boi, ei erau o raritate, aducându-se din alte țări. Din vremi imemoriale preariene, vaca devenise un animal sacru, obiect de cult. Nota 2 Vaca a devenit obiect de cult, probabil că datorită importanței pe care o deținea în viața agricolă la multe popoare antice. La greci, Hera avea ochii de vacă. Vechii slavii aduceau lapte, unt și brânză ca ofrande zeului vacă. Vaca înseamnă toată această lume, atâta vreme cât soarele va privi pământul, spune un text din Atar Veda. Închei nota. În India, a omorât o vacă era o crimă deosebit de gravă. Pentru a-și o ispăși, cel care o omorâse era obligat să trăiască trei luni în mijlocul turmei, ras în cap și îmbrăcat cu pielea vacii omorâte. Timp de o lună n-avea voie să bea alt lichid decât zeamă de orez. În plus, trebuia să dea 10 vat și un taur drept de spăgubire, iar dacă n-avea de unde, i se confisca întreg avutul. O mulțime de meșteșugare și-aveau în India antică o foarte veche tradiție. Multe au trecut foarte repede de la forma primitivă de ocupație catnică la forma de ocupație specializată. Încă din jurul anului 1000, înaintea erei noastre, meșteșugarii independenți se organizaseră în Bresle, Astfel erau cei ce lucrau metalele, lemnul, piatra, pieile sau fildeșul, apoi împletitorii de coșuri și rogojini, olarii, boiangiii, pescarii, vânătorii, măcelarii, bărbierii, florarii și alții. Prăsele hotărau singure, asupra treburilor lor judecau neînțelegerile dintre membrii, doar prețurile produselor la vânzarele stabilea la odată ceva mai târziu un anumit slujbaș regal. Tăbăcăritul și popsitoria erau dintre meșteșugurile cele mai vechi, iar printre cele mai noi, brodatul și țesutul covoarelor. Prelucrarea bumbacului și țesutul pânzei de bumbac era forma cea mai caracteristică a artizanatului Indiei antice. Nu toți meșteșugarii se bucurau de o egală considerație. Cei mai prețuiți și mai respectați erau templarii și dulgherii, urmau zidarii, pietrarii, fierarii și olarii. În schimb, înflătitorii de coșuri și vânătorii aparținau categoriei paria, la fel pielarii care erau cei mai disprețuiți pentru că foloseau în munca lor rămășițele animalelor moarte. Metalurgia a ajuns în India la un nivel neatins de nicio altă țară din antichitate. Fierarii erau renumiți pentru abilitatea lor deosebită. Tehnica turnării și călirii fierului era cunoscută în India cu mult înaintea Europei. Din secolul al IV-lea era noastră s-a păstrat de pildă un truc de fier lung de 13 metri, ceea ce arată că indienii știau turna mase de fier cu mult mai mari decât cele turnate în Europa până către mijlocul secolului al XIX-lea. Calitatea metalului obținut era cu totul remarcabilă. Se crede că ei ar fi reușit să obțină și oțelul. Egiptenii, grecii și pești vorbesc despre oțelul din India, dar nu mi s-a transmis nicio indicație asupra tehnicii folosite. Mineritul era de asemenea foarte dezvoltat. Se pare că inzii antici au fost cel din tii care au exploatat mine de aur. În secolul al 5 lea înaintea erei noastre, cea mai mare parte din aurul folosit în întreg Imperiul Persan provenea din India. Minele de argint, de cupru, de plumb, de zinc, de fier sau de cositor erau exploatate în India încă de acum 3500 de ani. Nivelul artizanal ajunsese la un grad foarte înalt. În secolul al XII-lea era noastră, chinezii aduceau din India lentile pentru ochelari, iar în 1293 Marco Polo scria, Citez, Se fac aici broderii care sunt cele mai delicate din câte se pot vedea în toată lumea. Închei citatul. Dexteritatea meșteșugarilor se manifesta în toate domeniile, a de coșuri, umbrele și evantae, a țesăturilor care în extrem de fine de bumbac sau de mătase folosau și fire de aur, a sculptorilor care lucrau din fildeș, de preferință de elefant viu, statuiete, picioare sculptate de pat și de scaune, mânere pentru oglinzi, plăci aplicate, sculpturi din care cunoaștem splendide exemplare datând din secolul I era noastră. Bijutierii care lucrau mult în aur, tras în foițe extrem de subțiri și care cunoșteau tehnica auritului, a argintantului și a aliajelor dintr-un aliaj de mercur, obțineau admirabile perle artificiale. Foarte căutați și prețuiți erau meșterii de ghirlande pentru compozițiile lor de flori fixate pe un suport de trestii sau tije de bumbac. Compoziții, uneori combinate cu pene de păun, cu scoici, cu frunze și semințe diferite, toate aranjate cu multă fantezie și bun gust. Și meșteșugul florarilor figura, bineînțeles, pe lista celor 64 de arte. În afara acestei liste, însă mai erau catalogate și alte profesiuni și ocupații: pescarii, vânătorii, păsărarii, tăietorii de liane, culegătorii de frunze pentru împletituri, culegătorii de miere de albine sălbatice și chiar adunătorii de crengi uscate din păduri. Meștejugarii de toate categoriile erau permanenți și sever controlați de funcționarii respectivi ai statului. Plăteau tot felul de taxe, precum și impozite, care, în funcție de veniturile realizate, variau între 4% și 50% din încasări. Aproape toate meseriile se transmitau din tată în viu și se practicau în familie, fără lucrători salariați din afară. Unii meșteșugari se asociau în cooperative, dar toți erau organizați în bresle. Numărul breslelor, la început de 18, a ajuns până la 30, incluzându și pe negustori. Erau organizați în corporații și păstorii și marinarii și zarafii sau cămătarii și brahmanii, experți în studiul vedelor. Chirește că nu toate corporațiile se bucurau de aceeași considerație. Erau socotite inferioare breslele cărțașilor, olarilor și mai ales ale bărbierilor, măcelarilor sau aghicitorilor. Fiecare braslă își avea sigilul, steagul și șeful ei, care trebuia să dovedească în prealabil o capacitate profesională deosebită Șeful unei Bresle, funcție atât de importantă încât titularul ei putea deveni chiar consilier al regelui Era secundat în activitatea sa de un secretar și de un grup de ajutoare însărcinate să aducă la îndeplinire deciziile El fixa condițiile de muncă, stabila normele și salariile judeca eventualele litigii care se iubeau între membrii Breslei, organiza și conducea miliția Breslei, miliție care în caz de război era încorporată în Armata Generală a Statului. Excluderea din Bresle sau admirarea unor noi membri era hotărâtă de adunarea generală a Breslei. Uneori, o corporație lua și forma de bancă de ajutor reciproc. Prin felul în care erau organizate și prin disciplina lor riguroasă, corporațiile își câștigaseră un prestigiu unanim recunoscut. Însuși, regele era obligat să le respecte uzanțele și să le recunoască deciziile. Schimburile comerciale Schimburile comerciale erau încă din epoca vedică atât de intense încât textele brahmanicei condamnau aspru pentru rapacitatea lor pe negustorii care realizaseră averi considerabile. La acea dată nu existau piețe. Drumurile care legau satele între ele erau aproape impracticabile, iar schimburile se efectuau la puncte de încrucișare a principalelor drumuri. Dar încă din secolul III, înaintea erei noastre, la granițele țării funcționau târgul relativ mare. În timpul dinastiei Mauria, secolul IV-III, înaintea erei noastre, s-a construit un drum imperial după model persan lung de aproape 2000 de kilometri. Relațiile comerciale au devenit mai active. În Pataliput, la capitala imperiului, pornau cinci drumuri mari, străbătând jungla, ținuturi măștinoase, terenuri stâncoase, drumuri bine întreținute, atracticabile și în sezonul ploilor, drumuri largi de 10 metri, având pe margini șanțuri de scurgere, arbori plantați pentru fixarea terenului, drumuri cu puțuri pe traseul lor, cu hanuri și posturi de pază, iar la o distanță de un kilometru și jumătate, unul de altul, stâmp și inscripții indicând direcțiile și distanțele. Caravanelor însoțite de paznici în li se asociau contraplată și călători izolați. Organizarea unei caravane era o operație lungă, complicată și plină de riscuri. Fluviile trebuiau trecute pe bacuri, poduri nu existau. În junglă pândeau tot felul de animale sălbatice, precum și săgețile utrăvite ale triburilor primitive, iar în pădure așteptau bandele organizate de tâlhar. Prin deșert, drumul se făcea numai noaptea. Soarta caravanei era în mâinile unui localnic plătit, pilotul nisipurilor, care se orienta după stele. Taxele de trecere pe care trebuia să le plătească o caravane erau mai mici pentru transportul de grâne, ulei, zahăr sau vase de argilă, dar pentru alte articole putea ajunge până la o cincime din valoarea mărfurilor. Bucățile fabuloase care se adunaseră în a statului în timpul dinastiei Mauria proveneau în mare parte din comerțul maritim. Legăturile comerciale pe mare cu Mesopotamia datau cum s-a văzut de singur din mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre, dacă nu chiar dinainte. În jurul anului 1000, înaintea erei noastre, legăturile comerciale maritime cu Mesopotamia, Arabia și Egipt erau intense. Regii dinastiei Mauria posedau o flotă proprie, dar flota comercială aparținea în majoritatea grupurilor de negustori sau de armatori. În secolele următoare, India va deveni una din primele puteri maritime comerciale ale lumii. Corăbile indiene care le concurau pe cele grecești sau romane, pe cele persane, arabe sau chineze, au stabilit contacte comerciale foarte active și cu coasta orientală a Africii și mai ales începând din secolul IV, în rei noastre cu Birmania și extremul Orient unde făceau juncțiunea cu unitățile comerciale chineze din secolul 5 înaintea erei noastre, în sistemul Indiei de raporturi comerciale intră și ținuturile Indochinei și Indoneziei, iar din secolul I era noastră în timpul dinastiei Gupta, Sumatra, Java și Madagascar. În ultimele secole ale erei vechi, negustorii greci umplau târgurile de pe coastele indiene, iar din primele secole ale erei noastre s-au stabilit servicii comerciale regulate între Roma și coastele Indiei, călătoria pe mare durând un an dus întors. Din India, negustorii aduceau la Roma în cantități masive, mirodănii și parfumuri indiene, mătăsuri și brocarturi museline și țesături cu fire de aur, dar și leopar și tigri pentru vânătorile din circuri. Marile corăbi indiene puteau transporta ușor la această dată până la 20.000 de amfore pline. Începând din secolul 7 era noastră, comerțul cu India a devenit monopolul musulmanilor, deși invazia musulmană începe în secolul al XII-lea. 8 secole mai târziu, odată cu debarcarea lui Vasco da Gama pe coastele Malabar, Comerțul cu India a intrat într-o fază nouă de relații sporite cu Europa Occidentală, relații care s-au intensificat în secolul următor când porturile Veneției, Genovei sau Pisei tranzitau mărfurile indiene spre alte puncte ale Europei. Dispoziții precise și detaliate reglementau condițiile circulației maritime și fluviale. În sarcina unui departament central, a unui ministeri cădeau reprimarea acțiunilor de piraterie, perceperea taxelor portuare, precum și organizarea unui serviciu de salvare în caz de furtuni. Un amănunt nu lipsit de interes, ortodoxia brahmană interzicea călătoria pe mare. Un brahman care trecea apa era exclus din casta sa, de aceea navigația și comerțul maritim au fost promovate în mod deosebit cu beneficiile considerabile și multilaterale rezultând din acest fapt de mediile budiste. Dintre mărfurile exportate, cel mai căutat era fildeșul brut sau sculptat, de asemenea pietrele prețioase și perlele de ceilon, care aveau o mare faimă și pentru care se plăteau în aur sume imense, diamante, agată, ametiste, rubine, smaralde, beril, acvamarinul, în special de culoare verde, etc. India exporta apoi în mari cantități carapace de broască testoasă, de șopurile gigante, copsea roșie și lac. În același timp făcea și comerții de tranzit, cu piei și blănuri de tigru, leopard și jder din Tibet, cu țesături de lună din cașmir, cu mătase din China. Exporta apoi alte produse proprii, lemn prețios de abanos, de trandafir sau de sandal, diferite rășini, parfumuri și mirodenii, fructe și zarzavaturi, nucate cocos, banane, pepene galben, castraveți și ceapă. Nu lipsau nici alte articole locale exotice, mai multe domesticite, papagali, fazani, șerpi, elefanți. În schimb, volumul importului era mai redus. Primul loc între articolele de import îl ocupau cai pentru grajdurile legale sau ale nobililor, apoi sclave din Grecia, în schimbul cărora arabii exportau în Grecia sclave indiene. Locuința, îmbrăcămintea, alimentația Tabloul vieții cotidiene completează imaginea civilizației indiene cu alte aspecte originale. Locuințele erau la toate nivelurile sociale, aproape numai din len. Casele țăranilor erau făcute din chirpici, cu șarpante de bambus, cu o singură ușă și o cu acoperișul din trestie sau din frunze de palmier, case ușor expuse incendiilor și dezastroaselor inundații. În general aveau o încăpere pentru dormit, o mică bucătărie și o altă încăpere pentru oaspeți. Un pat și câteva mese joase, fără scaune, formau tot mobilierul. Vasele de lut sau de aramă serveau pentru păstrarea proviziilor. Pentru mâncat, Oamenii se serveau de frunzelate și mai groase pe care apoi le aruncau, căci era oprit să mănânce de două ori din aceeași farfurie. Chiar cei care se foloseau de farfurii de lut, după ce mâncau, le spărgeau. La oraș, casele, în special ale celor bogați, evident, erau mai solid construite. Avea un etaj, rare ori două, cu fața de atencuită și văruită și o curte cu clădire anexe. În unele cazuri, acoperișul plan de olane sau de șindrile servea drept terasă în nopțile de vară tropicală. Parterul era construit din cărămidă arsă, din piatră sau, excepțional, chiar din marmură, iar etajele care se retrăgeau progresiv din len încrustat cu pietre colorate. Scări interioare duceau până la ultimul etaj unde era dormitorul, poetic numit Refugiul Porumbeilor primul nivel avea o verandă cu coloane, celelalte aveau coloane. Tavanele erau adeseor pictate, ferestrele având jaluzele de len dantelat sau perdele decorate, iar de ferestre erau atârnate colivii cu, cu diferite specii de papagali. Nu puteau lipsi camerele rezervate oaspeților, nici camera secretă cu locul ascuns, indicat pe o mică placă ce se transmita urmașilor, în care se păstrau banii, bijuteriile și obiectele mai prețioase. În interiorul caselor celor mai bogați, pereții aveau uneori și nișe cu vase de aramă sau cu statuete de bronz și de fildeș. Încăperile unui nivel erau despărțite nu de pereți, ci de rogojin sau de tapete decorate, atârnând de vergele metalice. Camerele erau răcorite cu ajutorul unor vase poroase de lut în care apa era mereu schimbată și erau parfumate fie de mirosul florilor aranjate în ghirlande, fie arzându-se bastonașe de lemn mirositor. Seara, iluminația se făcea cu o paițe plasate în nișele pereților sau în casele celor foarte înstăriți, cu torțe pe care le ținau permanent servitorii casei. În casele mai luxoase, bineînțeles că și mobilierul era mai rafinat, paturi cu perne pentru cap și pentru picioare și cu baldachine decorate, un divan, un singur scaun mare și bogat sculptat sau intarsiat. De asemenea, mesuțe de toaletă, etajere pentru cărți scrise pe frunze de palmier, coșuri pentru flori, un joc de șah, covoare și câteva perne colorate aranjate pe jos. În curte, pe lângă alte dependințe, grajduri, pifniță, magazie de provizii, un pavilion pentru jocuri, un altul pentru oasfeții trecere, o colivie mare pentru păsărare, etc., se mai afla și o sală de baie, prin care trecea obligatoriu oaspeții la sosire, precum și medicul casei. În casele celor foarte pocați, în loc de o singură sală de baie, era o întreagă clădire cu trei încăperi tapetate cu piele, cu o baie de aburi, invenție indiană, cum o socoteau ei, cu duș cu apă caldă și, afară, cu o piscină anexă. Grija cu totul deosebită a indienilor pentru igienă și curățenie corporală a devenit proverbială. Baia zilnică și peria de din sunt considerate invenții indiene, Indienii, aparținând primelor trei caste, se îmbăiau zilnic, își schimbau zilnic lejeria și se spălau pe mâini. Brahmanii se spălau și pe picioare, înaintea fiecarei mese. Mâncarea rămasă o aruncau, nu se servea de două ori din aceeași farfurie, după fiecare masă se spălau pe dinți, brahmanul chiar de șapte ori pe zi, folosind însă o singură dată peria de dinți. De fapt, peria era o bucată de scoarță moale de copac. Mărturia călătorului chinez din secolul al VII-lea era noastră în India, Yuan Chuang, este precisă și elocventă în această privință. Yuan Chuang se scrie Y-U-A-N-G la nivelul posibilităților celor mai bogați, casele mai aveau și o grădină cu zarzavaturi, în realitate mai mult cu plante medicinale, dar și grădini cu banani, palmieri și boschete de flori puterni mirositoare, apoi pergole cu plante decorative agățătoare și un bazin cu flori de lotus și un mic pâriu pentru abluțiunile rituale zilnice. Anumite feluri de animale și de păsări erau ținute pe lângă fiecare casă, pisici, păuni, papagali și nelipsitele manguste, păzitorul ideal contra teribililor șerpi tropicali. Mai variată încă și nu numai în funcție de situația economică a fiecăruia sau de casta căreia îi aparțina, ci și de regiune, deși de climă, era îmbrăcămintea. În clima tropicală și subtropicală a Indiei centrale și meridionale, îmbrăcămintea nu putea avea funcția de a proteja contra frigului. În sud, atât bărbații cât și femeile umblau descuți și cu bustul gol, cel puțin până în secolul al XVII era noastră. Când purtau sandale, acestea nu puteau fi decât din pânză sau din împletituri, iar nu pentru a se respecta prescripțiile religioase din pielea unui animal ucis. La nevoie, bustul era acoperit, înfășurat lejer cu o bucată lungă de pânză cu capătul liber aruncat pe umărul stâng. Pe cap, după invazia musulmană, secolul XIII era noastră, bărbații au adoptat portul turbanului, aranjat potrivit felului specific impus de casta respectivă. Turbanul era confecționat dintr-o fâșie de pânză a cărei lungime putea ajunge până la 20 de metri. Numai în cazuri excepționale și în regiunile nordice ale Indiei a apărut costumul diferențiat propriu unor anumite profesiuni. Soldații de pildă purtau o haină, un fel de jachetă cu mânești scurte. Vânătorii și pescarii o îmbrăcăminte potrivită de protecție, în timp ce Brahmani, în timpurile cele mai vechi, și pusnicii din văduri se mulțumeau să se împeșmânteze cu frunze late sau cu scoarțe subțiri de copaci și cu o blană aruncată pe umeri. Budiștii din secolele 4, 3, înaintea erei noastre, purtau un șort făcut din bucăți vechi de pânză cu sute la o laltă de ei, iar dacă primeau în dar o bucată nouă de pânză sau de stofă, trebuia să și o picteze în culori cât mai neplăcute. Mai târziu a apărut și veșmântul propriu călugărilor, confecționat din trei bucăți de stofă de culoare brună-gălbuie. În In India, funcția principală a îmbrăcămintei a fost totdeauna aceea de a indica poziția economică și socială a celui ce o purta, de a ascunde eventualele defecte sau imperfecțiuni fizice, de a evidenția frumusețea corpului, în special feminin firește, și de a constitui prin sine însă și o podoabă. Femeile îndeosebi îmbrăcau și îmbracă până azi acel veșmânt în ocazii festive din mătase fină, transparentă, necruit și necusut, acel sari care trecut peste umăr și înfășurând bustul și șoldurile, scoate în evidență formele, cade până la glezne, lăsând însă complet neacoperită o zonă în partea inferioară a bustului și dând în felul acesta femei care îl poartă posibilitatea de a-și compune singură, după felul în care și-l înfășoară în jurul corpului modele diferite de o excepțională eleganță. Părul de obicei, uns pentru a fi protejat de căldura soarelui era și este și azi pieptănat cu cărare la mijloc. Farturile erau mult folosite de femei. Un inel prins în nala stângă, azi în unele regiuni un buton de metal, arăta că femeia respectivă era căsătorită, iar un mic semn rotund de culoare roșie, neagră sau albastră, făcut în mijlocul frunții, indica apartenența femeii la o anumită castă sau religie. Pe cât de simplă era pe atât de bogate erau bijuteriile pe care le purtau atât femeile și bărbații. Dănțișoare de aur sau coliere de perle, în mai multe șiracuri, un singur șirac de perle strâns în jurul gâtului, o boșă prinsă la șolt, brățări pe brați, pe andebrați, la încheiatura mâinii sau la glesne, completau spectacolul distinsei prezență a femeii indiene. Clima și generozitatea solului indiei permiteau o alimentație destul de variată. Baza o constituia orezul, pregătit în nenumărate feluri, cu o mare diversitate de legume și de sosuri. Din făina de orez se pregăteau și un fel de clătite mai groase, dejunul obișnuit și azi al țăranului. Mășcarea lui obișnuită era pregătită din grâu sau ors, fiert și prăjit. O gamă bogată de mâncări era furnizată de zarzavaturi, în special de fasole și linte. Uleiul consumat pentru gătit era extras din semințe de in, de susan și de muștar. Trestea de zahăr se consuma adesea în stare naturală, dar mai ales servea la prepararea unui suc foarte apreciat, precum și a zahărului, unul din produsele indiene cele mai căutate în alte țări. Numărul plantelor comestibile folosite de indieni era imens. Foarte mulți se foloseau mirodenile, piperul, muștarul, chimionul, coriandrul, măghiranul, cuișoara, pentru pregătirea supelor și a sosurilor picante. În schimb, indienii nu suportau mirosul de ceapă și de usturoi, care nu puteau fi consumate decât în afara orașelor. Luma modestă nu își putea permite luxul cărnii de vite decât foarte rar. Se mulțuma cu pește, cu păsări de curte, la marile sărbători, carne de păun sau cu ceea ce îi furnizau păsterarii, potârmici, prepelițe, vrăbi, cocoși sărbatici, etc. Mai rar și numai cei înstăriți consumau carne de berbec, de iet sau de vițel. Era interzisă de prescripțiile religioase carnea animalelor care dau lapte, în afară de gazelă de asemenea și altor animale, înșirate într-o relatare a unui călător chinez din secolul VII. Era noastră elefant, măgar, cal, porc, câine, pulpe, leu, lup sau maimuță. În familiile brahmane ortodoxe era oprit să se mănânce pește sau carne decât în anumite ocazii. Carnea, afară de cea de pasăre, era pregătită numai fiartă, dar i se dădea gust adăugându-i sosuri de ierburi acide, de agrișe, de sucuri, de fructe, lămâi, portocale, rodii, etc., Brahmanismul, mai târziu și budismul, interzicea uciderea animalelor și deci și consumul de carne, interdicție care i-a urmat în curând atenuanta decât cu condiția că animalul să fi fost ucis de altcineva. Ca urmare, consumul de carne a devenit liber, dar măgelarii au continuat să rămână disprestuiți pentru profesia lor.